Opari bila Egunon Egunon Zer batxetan laguntzeri nahi duzu? Momentu ez begiratu besterik ez dut egin nahi A, ba, begiratu lazai e, Aizu, barkatu Gona urdin hau gustatu egin zait Baina txikia iruditzen zait Txikia? E, zen hurri duzu? Ez, ez da niretzat Lagun batentzat da Bera, ni baino zabalagoa da, pixka bat pocholoagoa eta altuera santzekoak gara. Mhm. Nik uzte dut 44a, laua... bai, 44a egokia izango dela. Hala ere, ongi geratzen ez bazaio, ba, etorri dadila lasai, eh, Tiketa ekartzen badu, ez da arazorik egongo. Mhm. Bai, ba, ongi. Eh, hori hartuko diot. Eta kamiseta batera erosi nahi diot. Gonarekin joko egiten duen zerbait. Ba, begira, eskuineko apal horretan hortze denetik duzu. Ea gustuko zerbait opatzen duzun. Bai, begiratuko dut. Eskerrik asko. Bueno, ba, haue hartu diot. Marra laranjadun, niki koloreduna. Laguna oso bizia da, eta hauek kolore biziak dira. Espero dut asmatzea. Mm, bueno, zenba da? Ea ba, guztira... Bai, berroita marre euro. Txartelarekin daiteke? Bai, noski. Bai, tori eta hausen irena. Uh -huh, ongi. Sinatu hemen, mesedez. Mm -hmm, bai, kitxo. Bueno, <laughs> urren gorarte. Bai, aio... Ay okay.